Buon ascolto, entropia massima, salute sotto attacco. Il tema di oggi parleremo di inquinamento atmosferico, di in particolare di polveri sottili e abbiamo un ospite d'eccezione, una ricercatrice di fama mondiale, la dottoressa Antonietta Gatti, eh, che ha fatto appunto degli eh, studi molto approfonditi, anche delle scoperte importanti proprio in questo campo. Ma mh, partiamo dalla dal rapporto da un rapporto di uscito poche circa dieci giorni fa se non sbaglio eh, di lega ambiente ma 2015 con l'apostrofo tra la L e la e, e un rapporto che viene fatto tutti gli anni da questa organizzazione ambientalista ben nota e eh, un rapporto molto significativo e molto inquietante anche perché appunto eh, la situazione eh, in Italia e soprattutto se rapportata con eh, il resto d'Europa è eh, particolarmente brutta quindi prima appunto di telefonare alla dottoressa Gatti eh, Facciamo un po' un resoconto di una sintesi di quello che si dice in questo rapporto che tranquillamente è scaricabile da internet. Dunque eh, nel 2014 eh, sono stati, è stato fatto un monitoraggio su 88 capoluoghi eh, di, provincia, eh, di provincia italiana quindi una percentuale eh, quasi totale perché se non sbaglio i capoluoghi sono circa 110 e, dunque ben 33 su 88 eh, ovvero il 37% hanno superato almeno con una centralina di monitoraggio eh, ciascuno il limite di 35 giorni annui che sono il limite eh, massimo per legge eh, per quanto riguarda le eh, IPM 10 che cosa sono? Sono delle polveri sottili o particolato eh, di dimensioni inferiori a eh, 10 micron il micron è un millesimo di Eh, millimetro, dunque, hai il. Uh, la situazione vede la, questa classifica mh, mh, una triste classifica vede un po' a sorpresa almeno per eh, chi come me non è esperto eh, al primo posto la città di Frosinone con 110 giorni in cui è stato superato questo limite, mh, questa soglia massima, oh, noi facciamo un sacco di numeri adesso eh, leggendo qua e là da questo rapporto ma eh, questi numeri si traducono poi in malattie e anche in eh, morti Eh, morti premature come lo stesso rapporto eh, dice un po' più in là un po' più sotto dunque dicevamo al primo posto Frosinone eh, poi Alessandria 85 giorni al terzo posto a pari merito Torino Vicenza e Benevento quindi Nord Centro e Sud eh, si eh, sono ai primi posti, insomma in questo l'unità nazionale è garantita. Eh, Torino, Vicenza e Benevento con ben 77 giorni di superamento del limite. E, mh, Per quanto riguarda invece eh, le polveri sottili più piccole, quelle più insidiose, quelle che penetrano più facilmente negli alveoli polmonari e quindi nel sangue, i cosiddetti PM2,5, quindi eh, quelli eh, uguali o inferiori a 2 micron e mezzo, eh, sono 11 su 63, il 21%, le città in cui appunto almeno una centralina ha superato i limiti previsti. Eh, i limiti che sono per eh, gli esp più esperti 26 mg al metro cubo come media annuale eh, poi ci sono anche altri inquinanti ovviamente come il biossido di azoto lo l'ozono troposferico ma non è l'oggetto della trasmissione di oggi lo diciamo solo per completezza dunque l'Italia è eh, una delle situazioni peggiori a livello europeo soprattutto per appunto queste polveri sottili PM10 PM2.5 e anche per lo zono Questo lo dice un rapporto europeo, un rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. E qui arriviamo alle note più eh, drammatiche. Si parla di morti premature. Per quanto riguarda l'inquinamento da ozono, sono 3.400 persone che muoiono prima del, eh, diciamo del tempo che potrebbero vivere. Eh, e, e questo significa il primo posto in Europa. Eh, dopo l'Italia vengono la Germania, la Francia e la Spagna. Per quanto riguarda invece le polveri eh, sottili, eh, i PM 2,5, l'Italia eh, è al secondo posto, con ben 64.000 vittime premature, dietro solo alla Germania. Il genera in generale eh, in Europa oltre il 90% della popolazione dei centri urbani è esposta a valori dannosi di polveri eh, sottili molto sottili come il PM2,5 e anche dello zono troposferico in, in formula O3 e questo eh, ha anche un peso economico rilevante perché sempre secondo la commissione eh, europea L'inquinamento atmosferico ha causato oltre complessivamente oltre 400.000 morti premature con costi stratosferici per i vari sistemi sanitari. Eh, le stime variano molto ma comunque si va da un minimo di 330 a un massimo di 940 miliardi di euro all'anno. In Europa, quindi cifre di tutto rispetto, di tutto eh, terrore eh, si potrebbe dire. Eh, la, tra l'altro, a conferma della pericolosità per la salute di queste polveri, eh, c'è la decisione dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, la IARC, di inserire l'esposizione all'inquinamento dell'aria. in particolare al particolato atmosferico, le cosiddette polveri sottili, come cancerogeno di gruppo 1, quindi di eh, prima eh, pericolosità. E C'è un altro dato che peggiora ulteriormente il quadro, e cioè che i limiti eh, stabiliti a livello europeo sono molto più tolleranti rispetto a quelli stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E eh, questo appunto è, è un po' come se vogliamo il discorso dell'acqua pulita, eh, l'acqua dei mari. No? Eh, uno potrebbe dire Vabbè, ma cosa dicono le indagini? Dice sì, il mare è pulito, ma bisognerebbe anche chiedere quali sono i parametri di riferimento, perché. Eh, è molto semplice, purtroppo, fare una legge in cui questo limite magari viene eh, innalzato del doppio, o del triplo. Eh, e il gioco è fatto. Mentre eh, se il limite era mh, eh, era di una certa quantità prima e molte località risultavano inquinate, eh, con eh, un gioco di prestigio si eh, cambia il limite ed ecco che eh, la stessa acqua diventa eh, buona e quindi pulita. E, è successo qualcosa? Del genere, succede qualcosa del genere anche per l'inquinamento dell'aria eh, di questi inquinanti che appunto eh, abbiamo, abbiamo appena elencato. Ecco, eh, ci sono anche altri inquinanti, il, il monossido di carbonio, i composti non me, organici non, me, non metanici, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e eh, tutti questi inquinanti sono ovviamente eh, prodotti da varie fonti, possono essere industriali, possono essere di riscaldamento, il traffico automobilistico, i trasporti marittimi e i porti, addirittura il eh, Eccetera, eccetera, insomma, l'attività umana antropica come si dice eh, fa, ehm, produce molti di questi veleni che poi ci respiriamo e finiscono dentro il nostro corpo, ovviamente, con un impatto molto negativo sulla salute eh, di tante, tante troppe, eh, troppe persone. anche se eh, si è fatto un certo progresso eh, negli anni eh, questo progresso è ancora troppo, troppo poco si parla di un miglioramento del 15% in Europa ma nell'arco di dieci anni quindi eh, di, stiamo andando molto molto lentamente eh, da questo punto di vista eh, qui i dati soprattutto se raccontati per radio eh, sono anche difficili da, da memorizzare E quindi mh, ve, ne, ve ne do qualcuno così a livello indicativo mh, dicendo anche qual è la posizione di Roma eh, per chi appunto eh, ascolta eh, qui nella città. Ecco per esempio per, il, per i PM10, per le polveri sottili, il limite giornaliero è 50 mg al metro cubo. col massimo di 35 giorni all'anno abbiamo, abbiamo detto eh, ecco questo questo, ter, questo termine è stato superato alla grande facendo le proporzioni eh, fin dal gennaio 2015 quindi già dall'inizio dell'anno abbiamo questa triste classifica in cui di nuovo si piazza al primo posto Frosinone insieme a Parma con 20 giorni su 25 di superamento dei dei limiti, quindi veramente disastroso, direi. Eh, Roma sempre nello stesso periodo eh, supera il limite 12 giorni su 25, quindi praticamente un giorno sì e un giorno no e poi ce ne stanno altre eh, 30 città circa, sono ben 32 Le città che a gennaio hanno superato diciamo il numero di 10 giorni su 25 che è già altissimo, mentre per quanto riguarda il, tutto il 2014, ribadendo le prime 5 posizioni che avevamo detto prima, Frosinone, Alessandria, Vicenza e Torino e Benevento, Eh, 110 la prima e 77 la, le, le terze a pari merito, Roma si colloca diciamo relativamente in basso, con eh, al 28esimo posto, con 43 giorni di superamento eh, nel 2014 eh, rispetto al limite di 35. Io direi come cifre per ora ci fermiamo qui. Eh, vi ricordo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 perché. Tra eh, qualche minuto eh, faremo appunto l'annunciato collegamento eh, che abbiamo detto a inizio trasmissione, quindi ci risentiamo tra eh, poco. Allora torniamo in diretta. Eh, abbiamo al telefono la dottoressa Antonietta Gatti, eh, pronto? Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera e benvenuta a Entropia Massima qui su uh, Radio Onda Rossa, dunque io ho avuto la fortuna di conoscerla qualche tempo fa, un convegno organizzato qui a Roma da un sindacato di base, e, e Lusi, e quando abbiamo m, parlato, insomma quando ci ha parlato delle sue ricerche, ehm, in quella occasione si, si parlò anche molto di Taranto, dell'Ilva, dell'inquinamento, della lotta operaia, e in, queste, in questa corrispondenza Eh, parleremo anche di Taranto però andiamo per ordine e intanto dico eh, due parole insomma per, per chi appunto non la conoscesse è molto facile trovare su internet delle, delle notizie su di lei, dunque la dottoressa Gatti è una ricercatrice per la precisione è dottore in fisica sperimentale mh, si è laureata all'università di Bologna e ha fatto anche un dottorato in tecnologie biomediche e bioingegneria alla facoltà di medicina sempre di Bologna e poi ha eh, collezionato una serie eh, direi impressionante in senso positivo di eh, esperienze e anche di riconoscimenti internazionali l'ultimo dei quali se non sbaglio eh, le è stato dato a Pechino giusto esattamente sì sono stata nominata international fellow eh, dell'unione delle società di biomateriali ed ingegneria ecco quindi eh, sono delle ricerche ci sta anche un, uh, un libro che racconta anche nei, nei particolari il libro di eh, Stefano Montanari che anche lui è un uh, ricercatore eh, che si chiama appunto il girone delle polveri sottili e noi proprio dalle polveri sottili eh, partiamo eh, per andare a esplorare con eh, la dottoressa Gatti una cosa molto importante cioè il nesso che c'è tra l'inquinamento e l'insorgere di eh, malattie molto gravi, prime fra tutti eh, vari, eh, vari generi vari tipi di cancro ecco ci può dire insomma mh, in tenendo conto che la nostra trasmissione appunto termina <ride> verso le 21 eh, queste, queste ricerche che eh, sono durate appunto diversi anni, eh, che tipo di, di, di nesso causale sono riusciti a dimostrare tra eh, noi parliamo di polveri sottili ma ovviamente può aggiungere anche altri inquinanti se vuole, abbiamo parlato dei PM10 dei pm 25 prendendo spunto dal rapporto di lega ambiente quindi dicevo il nesso tra queste e le malattie poi potremo parlare anche se vuole dei eh, metalli pesanti quelli prodotti in genere dalle grandi industrie tipo ilva che finiscono anche loro eh, nel sangue eh, nelle cellule delle, delle persone eh, ha già anticipato lei una, il meccanismo di tossicità eh, di queste polveri eh, dobbiamo dire che eh, l'inquinamento urbano e, e industriale eh, producono eh, de, de la, delle polveri, gas ma, ma soprattutto polveri eh, e eh, quindi noi respiriamo insieme all'ossigeno che, che è vitale per la nostra vita anche qualcosa che è estraneo al nostro corpo. Ora mentre molti anni fa Eh, ci si fermava alle PM10 cioè a polveri che hanno un diametro circa di 10 micron ehm, da, da molti anni ormai vediamo che le dimensioni di queste polveri stanno diminuendo perché? Perché i, i processi combustivi perché questa è l'origine soprattutto soprattutto di queste polveri ehm, hanno eh, aumentato la temperatura di combustione ma Nello stesso tempo le polveri che escono da questi processi diminuiscono. Questo significa che i generitori emettono uh, delle polveri, uh, anche ovviamente la nostra uh, automobile, uh, il motore della nostra automobile produce delle polveri che sono sempre più sottili. Uh, avete sentito parlare delle PM2,5 che significa uh, dimensione di un micron e mezzo quindi sono molto più piccole di un globulo rosso tanto per fare una, uh, una comparazione. Ora è stato dimostrato dall'Università di Luvena ancora molti anni fa che polveri ancora più sottili parliamo delle 0,1 quindi 0 micron che significa 100 nanometri se respirate non si fermano nei polmoni dentro al veolo polmonare ma riescono ad uh, andare fuori fuori cosa significa? ad entrare nella circolazione sanguigna quando sono nel sangue hanno um, varie possibilità interagire con uh, eh, le varie proteine eh, del sangue le varie componenti del sangue mh, attaccarsi ai globuli rossi ehm, e quindi poi essere trasportati eh, dovunque dovunque significa eh, fegato, reni, eh, significa testicoli, significa eh, tiroide, significa anche eh, cervello e noi abbiamo dimostrato anche che riescono a passare la barriera eh, placentare, quindi possono interagire eh, direttamente col feto. Ora queste non sono ipotesi, queste sono tutte cose che noi abbiamo dimostrato, cioè Eh, eh, analizzando i tessuti patologici analizzando eh, de de de degli aborti noi troviamo all'interno questi corpi estranei non solo li identifichiamo come morfologia eh, e dimensione ma anche come composizione quindi noi riusciamo a dire mh, dalla chimica qual è stata la sorgente lei prima Menzionava Taranto? Bene, noi abbiamo eh, verificato all'interno del tumore del cervello di un bambino eh, morto, che c'era dell'acciaio, perché l'acciaio è fuori, ma l'acciaio poi può essere inalato eh, oppure mangiato con la verdura che cresce sotto questo inquinamento e quindi incamerato all'interno del corpo umano. e di lì bisogna vedere il sangue dove lo porta, eh, se, lo porta se lo porta dentro al midollo osseo quello potrebbe essere eh, una leucemia un cancro della, del sangue se viene trasportato dentro ai reni eh, quello può, può darmi una grave patologia eh, renale oppure può arrivare fino al cervello perché ehm, l'interazione di, di, di queste polveri così sottili è, è incredibile eh, le, le proteine si attaccano e queste veicolano queste polveri là dove non dovrebbero stare là dove però accumulandosi possono indurre una patologia quindi eh, Noi sempre pensiamo che se respiriamo polveri eh, ci viene eh, una specie di raffreddore, scusi il termine non è corretto, ma eh, quando eh, il muco diventa eh, molto eh, importante come densità ma anche come eh, quantità eh, può darsi che eh, lo stimolo di questo muco sia dovuto a polveri che vengono inspirate Mm, possono, eh, entrando nei, nei polmoni, eh, dare dell'asma, de, de, de, de, de, de, de per esempio, oppure possono anche dare allergie, questo è vero. Le polveri, quelle più sottili, scappano e all vanno all'interno del sangue e di lì raggiungono tutti gli organi interni. Quindi la correlazione eh, fra eh, l'inquinamento esterno e eh, queste patologie a noi risulta eh, ben chiara, no, non solo ben chiare ma dimostrabile molto spesso eh, noi analizziamo alcuni pazienti che non hanno diagnosi, che hanno patologie chiamiamole misteriose e dalla analisi delle polveri che troviamo nei tessuti patologici alcune volte siamo in grado di eh, dimostrare L'esposizione che il paziente ha avuto, che non, non è detto che sia quella dell'inquinamento urbano, può essere anche quella lavorativa, però conoscendo la sorgente dell'esposizione, riusciamo a controllare se il paziente è ancora esposto, se lo è, in molti casi siamo riusciti a eliminare questa esposizione e il paziente è migliorato. Quindi, questo eh, è sicuramente um, qualcosa di. positivo nella negatività di tutto quest inquinamento. Mm. Dunque, eh, questo inquinamento. Dunque, questi studi insomma che, che lei ha fatto hanno permesso questa connessione perché fino ad alcuni anni fa, mh, soprattutto perché magari non esistevano neanche le strumentazioni tecniche, no? i microscopi elettronici… Esatto. esattissimo, infatti tutti questi studi sono iniziati, le dico anche la data gennaio 2002 perché quella è la data d'inizio di un progetto europeo che si chiamava Nanopastology che io ho coordinato eh, e, e che ho condiviso con l'Università di Cambridge per esempio l'Università di Mainz la Philips e, e tutti insieme siamo riusciti a mettere a punto una nuova tecnica diagnostica, perché questo è il punto fondamentale, una nuova tecnica diagnostica, la quale ci ha permesso di, di, di scoprire un mondo, un mondo veramente incredibile, perché delle volte all'interno di questi tessuti patologici troviamo delle polveri con una chimica che onestamente non ci saremmo mai aspettati. E, e, e a, a tutt'oggi delle volte rimaniamo veramente sbalorditi da, da, da, da, da quello che, che, che vediamo, a cui dobbiamo credere ovviamente. Mm, se vuole le faccio qualche esempio, eh, all'interno non so, del de, cancro del colon abbiamo trovato dell'argento, eh, in un tumore del pancreas abbiamo trovato anche dell'oro. Eh, sempre più spesso troviamo tungsteno o carburo di tungsteno. l'acciaio l'abbiamo già uh, identificato uh, e uh, tutto sommato è quello uh, meno, uh, uh, che, che meno ci sbalordisce uh, trovare per esempio all'interno uh, di un feto uh, malformato delle nanoparticelle di bismuto ancora oggi uh, ci lascia veramente molto perplessi e alcune volte non riusciamo a capire la, la, la sorgente di questa esposizione perché sono cose che veramente mm, sono molto incredibili e se vuole le faccio un altro esempio che è piuttosto interessante mm, ultimamente troviamo nell'ambiente eh, ossido di cerio eh, oppure nanoparticelle di platino Cosa, un inquinamento che fino a dieci anni fa era sconosciuto mm, adesso eh, sappiamo che per esempio quell'ossido di cerio viene dai filtri antiparticolato che si mettono nelle macchine in cui è stato aggiunto dell'ossido di cerio il quale contribuisce poi a, a un inquinamento urbano mm. nanoparticelle di platino vengono messe eh, apposta dentro a una Uh, motore diesel in uh, una specie di additivo per ottimizzare la combustione e l'efficienza del, del motore diesel mh, che però in, in parte ci ritroviamo all'esterno, nell'ambiente e che poi noi respiriamo quindi quel uh, dossier di cui lei parlava prima malaria fotografa uh, l'inquinamento Eh, europeo ehm, in maniera piuttosto precisa, ehm, però manca una parte che è quella della eh, chimica, composizione chimica di, di queste particelle. Sì. Allora, adesso guardi, è... mi scusi se la interrompo, facciamo una piccola pausa musicale anche per dare la possibilità a chi volesse magari telefonare e ci risentiamo fra un paio di minuti. Grazie. All'ascolto di Entropia Massima, dunque la pausa musicale con i Dire Straits, siamo al telefono con la dottoressa Antonietta Gatti. Oh uh -huh. Torniamo in diretta con la dottoressa Gatti, segnaliamo una telefonata che c'è stata nel frattempo di un nostro ascoltatore, si chiama Alfredo, e forse la dottoressa non lo conosce ma è stato uno dei sottoscrittori per l'acquisto del famoso microscopio elettronico, quindi è stato molto contento di ascoltare questa trasmissione e faceva anche una richiesta diciamo è eh, un piccolo rimprovero. <ride> per lui diceva abbiamo bisogno di altri testi, eh, di altri libri su questi argomenti, quindi eh, sia la dottoressa Gatti che il dottor Montanari dice quando quando ne esce un altro oppure quale ci potete segnalare? Eh, dunque. Eh... Uh, uscirà uh, a brevissimo, credo entro marzo, uh, un libro uh, che abbiamo scritto, però in inglese, mi dispiace, Case of Reports uh, si chiama in Toxicology um, della um, delle edizioni SBE, quindi in Amazon si trova fra un mesetto, però in inglese. Perché? Perché queste cose interessano più all'estero che in Italia. Io ringrazio Alfredo che, che ha chiamato e eh, ringrazio del de, de, de, de suo interesse. Eh, il problema è che però i dittori italiani non sono interessati a, a questo tipo di discorso, alla salute umana, mh, tutto sommato mh, non, non sono interessatissimi. Quindi, eh, mh, Delle, delle case editrici importantissime eh, scientifiche eh, come quelle serie mi ha chiesto di scrivere un libro e io, io l'ho fatto mi dispiace devo dire che mi dispiace perché eh, ovviamente è la mia nazione che eh, per prima dovrebbe eh, così, a, a avere eh, il pregio l'onore di, di, di, di, di e così eh, approfittare di, delle, delle ricerche che noi abbiamo fatto mh, purtroppo però eh, dico che non è così eh, e questo mi dispiace mh, però può eh, dire ad Alfredo che noi continuiamo mh, a, a, con tutte le difficoltà che ci sono ma continuiamo e questo sa perché per i nostri bambini, per i bambini di tutti, perché loro hanno diritto ad avere un futuro, io tutto sommato una certa parte di vita l'ho già vissuta, nel bene o nel male, e i bambini devono avere il diritto a un futuro, eh, penso ai bimbi di Taranto, eh, non è possibile che noi inquiniamo questi bambini ancora già. quando sono nel grembo della madre Do dov dovrebbe essere un, un crimine considerato un crimine invece vedo che è, è la norma ci può Però... dire della sua esperienza a Taranto in in poche parole perché siamo eh, già ai limiti stata, del tempo è stata molto piccola è sì. eh, come quella per esempio nella nella terra dei fuochi Eh, io avevo offerto di, di fare qualche analisi eh, soprattutto per i bambini eh, per, per capire perché se lì si capisce magari qualcuno eh, ci mette una pezza o, o la smette di, di inquinare eh, mh, purtroppo una sola persona eh, mi ha risposto eh, da Taranto da, eh, da Treve dei Fuochi eh, due mamme mi hanno eh, chiesto e poi eh, diventa difficile eh, quasi impossibile delle volte avere i campioni patologici eh, dei propri bambini che sono depositati in ospedale non so per quale motivo molti eh, servizi di istopatologia creano delle difficoltà quando eh, si va in ospedale per avere una diagnosi e fanno una biopsia oppure prendono un reperto chirurgico e questo eh, e, e sulla base di questo poi fa la diagnosi parte di questo campione viene inglobato in una cera e in eterno eh, può essere conservato e noi delle volte andiamo proprio a, a chiedere questo, questo campione perché se c'erano eh, dei corpi estranei là dentro e noi con la nostra tecnica li possiamo vedere Quelli continuano a rimanere, noi abbiamo trovato mh, queste polveri in campioni anche di 60 anni fa, perché c'erano allora, si sono conservate, loro sono i eterni, il corpo eh, muore, ma le polveri se ci sono eh, si mantengono, quindi si possono analizzare, sempre si possono analizzare, quindi capire anche a posteriori il perché di una morte. io in chiusura della trasmissione che ovviamente potrebbe durare tantissimo perché sono argomenti di, di estrema importanza si parla della salute e della vita delle persone e volevo soffermarmi un attimo eh, sulla questione dei limiti delle normative e quindi un parere di un esperto come la dottoressa Gatti credo che sia significativo allora il limite di legge per quanto riguarda le polveri sottili eh, il limite europeo è di 25 microgrammi al metro cubo ma eh, l'organizzazione mondiale della sanità eh, fissa invece il limite a 10 microgrammi al metro cubo la media annuale da non superare e a questo punto oltre all'evidenza insomma di questa disparità secondo me inammissibile eh, perché in realtà la situazione è molto peggiore quindi di quello che ci raccontano eh, mi viene anche il dubbio faccio la domanda ma Anche 10 mg al metro cubo sono una soglia accettabile o, dal punto di vista scientifico, eh, correlato insomma, alla, alla tolleranza, alla tollerabilità del fisico umano, eh, questo limite dovrebbe essere abbassato ancora? Ecco, eh, questa è una domanda molto bella e intelligente: perché uno si chiede da dove vengono questi numeri? allora io le posso dire per mia esperienza personale a Bruxelles in, in certe commissioni che certi numeri sono, uh, vengono da un, un confronto fra scienziati e di solito sono un compromesso nel senso che uno dice ah, 30 microgrammi sono il uh, limite e quell'altro dice no guarda che potrebbe uh, devono essere di meno perché, perché il nostro organismo funziona perché c'è l'ossigeno più in nutrienti ma ossigeno ora se io invece dell'ossigeno do delle polveri lei capisce che c'è qualcosa che non funziona quindi eh, non solo ma questi valori valgono per un corpo forse di 70 kg, 50. è chiaro che per un bambino sono sempre so, so, sopra sovrastimate con que, questi valori. A un bambino non dovresti far eh, respirare solo aria pura, eh, senza polveri. Perché lui capisce che al di là del meccanismo che io gli ho indicato, che noi possiamo dimostrare, i, questi granelli vanno sull'alveolo e... occupano una certa superficie, quindi impediscono il passaggio della CO2 con lo 2. Questo scambio viene impedito perché c'è qualcosa sopra che eh, tappa eh, che chiude. Quindi eh, non solo, ma noi abbiamo visto che la eh, interazione di eh, polveri, nanoparticelle, col DNA della cellula è un processo stocastico, casuale. ora è, è, è possibile che anche una sola possa dare origine a, a un'interazione sbagliata sbagliata vuol dire che poi eh, si produce un accello con un, un DNA variato che eh, eh, cresce con velocità sua eh, eh, ed è il tumore in pratica quindi eh, io non le posso dire sì o no io le dico che eh, queste polveri che una volta che sono dentro al corpo si accumulano, quindi più cresce la concentrazione, più cresce la probabilità di avere un'interazione non giusta, di quelle sbagliate, mm, è chiaro che eh, i, i 10 microgrammi potrebbero andare bene, ma il problema è che nessuno fa rispettare, come vede, l'ha detto lei prima, E ovviamente ci sono città che mm, sforano moltissimo eh, i, i limiti eh, di legge, non solo, ma tenga presente che noi non sappiamo mai quelle centraline che danno questi numeri dove le hanno messe, perché se le mettono nel, nel, post, nel punto di, eh, di, di traffico eh, importante... a una giusta altezza che non sono i 4 metri ma che sono i 1,5 o 2 metri questi valori sarebbero molto superiori quindi eh, il problema è che stiamo andando ver verso un inquinamento eh, sempre più importante e sempre più lesivo quindi eh, il punto fondamentale è, è questo e Taranto è un esempio veramente eh, eclatante che tutti possono vedere Purtroppo, come lei ha detto prima, i nostri politici fanno orecchie da mercanti rispetto a queste situazioni. ecco io potrei aggiungere questo è un discorso che da questa radio facciamo spesso perché è una radio contro il capitalismo perché ne vediamo gli effetti deleteri. Eh, in realtà eh, c'è anche un interesse economico molto forte a far sì che le persone vivano sia sì a lungo ma vivano malate sempre più malate oh, perché così spendono sempre di più i medicinali e sono sempre più asserviti al sistema sanitario, pubblico, o privato insomma mi pare che la logica è la stessa Eh, guardi Lei ha messo il, il dito nel, nel, in un punto critico Perché quando io sento per esempio eh, Professori esimi come il professor Veronese Che dice che va tutto bene Che anzi eh, <coughs> la pericolosità del cancro sta diminuendo Non mi dice quanti casi all'anno in più ho Ma mi dice che più o meno va tutto bene è chiaro che lui ha un interesse Perché se non hai pazienti col tumore è chiaro che lui eh, sta su una panchina a leggersi il giornale quindi ehm, devo dire che eh, bisognerebbe cominciare a mettere le cose nel giusto ordine Ci sa si male di più, eh, si, si sopravvive male e soprattutto chi è più colpito sono i bambini quindi è la nostra umanità che va verso una catastrofe a mio avviso bene allora io intanto la ringrazio moltissimo per questo suo intervento e siccome appunto ha ribadito eh, non solo a parole ma anche coi fatti in questi anni e la sua disponibilità se è d'accordo possiamo sfruttare diciamo la radio perché la radio in realtà via internet si può ascoltare in tutto il mondo so che si ascolta anche a Taranto per esempio eh, se è d'accordo potremmo dare il suo indirizzo di posta elettronica per eh, perché chiunque possa scrivere o no? Può, può, può dare il mio indirizzo oppure può essere lei il tramite per uh, un discorso diverso e innovativo. A me piacerebbe che qualche volta invitaste qualche politico, così <ride> ci si confronta. Eh, e, e la gente eh, così capisce eh, qual è il punto di vista dello scienziato e qual è il punto di vista eh, del, del politico che il politico a questo punto può, va in deroga le leggi della fisica cioè vorrebbe fare quello che fa in Parlamento cioè abolire le leggi quando gli fa comodo e abolire anche quelle della fisica purtroppo non è così eh, se ci sono più polveri più polveri entrano dentro al corpo umano Va bene, allora diciamo che chi, chi vuole mettersi in contatto con lei può chiamare in radio e noi daremo l'indirizzo di, di posta elettronica e Quindi ancora grazie, buon lavoro, ah, volevo dire anche che la, questa trasmissione la può trovare e scaricare liberamente dal sito di Radio Onda Rossa eh, La troverà domani, domani sera al più tardi Eh, registrata la, mh, alla cartella eh, trasmissioni tematiche entropia massima e lì ci sta una, una data con uh, l'argomento salute sotto attacco e questo Perfetto. è tutto grazie ancora e buon lavoro e speriamo di risentirci grazie ai radioascoltatori, buonanotte buonanotte E allora abbiamo concluso la trasmissione di oggi Entropia Massima, ci scusiamo per avere sforato un pochino ma insomma l'argomento e anche l'interlocutrice credo che eh, meritassero, quindi l'appuntamento è per lunedì prossimo per Entropia Massima come sempre su Radio Onda Rosso 87.9 in FM.